لا. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين عمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها Fəinnə kullu muhtətətin bid'a və kullu bid'atin dalalə və kullu dalalənə biz Ramazan ay bayramını yetişdik. Və bayram hər bir müsəlman həyatında böyük yeri var. Və əzəmətli bayramlardan biridir. Və bu bayramın heç kəs təyin ancaq Xaliq özü təyin edir. Bu pak şəriət Necə bilirsən ki, İslamda iki bayram var. Bir oruçluq bayramı, bir de qurban bayramı. Ökçü verirsen bu bayramı, Başka bayramlardan teçbirinə başlayır. Təvhidlə. Misəlman bu bayramı zikirlə başlayır. Diyir, Allahu akbar, Allahu akbar. La iləhi illəlləhu, Allahu akbar. Allahu akbar və lillə ilhamd. Qüsünlə, qastamazlə, namazlə başlayır. İbadətlə. Və həmçinin, hamısını bir-birini təbrik eləməklə, o müsəlmanın bayramı bələ olur. Təmiz, əhlak üzərində qurulmuş, haramlardan uzaq, Allah-u s.ə.v. razılığını qazanmaq üçün. Və biz böyük bir aydan, aydan qutardıq, yəni, Ramazan ayı. Və bu, böyük məşqəbiyyik. Ramazan bizə çox şey öyrətdi. Xey xeyirli əməlləri etməyi necə öyrətdi, bizə çoxlayıb. O xeyli əməllərdən, məsələn, oruç və bilgilən ki, oruç Ramazanla qutarmadı. Çünki indi Şavvala gəlir. Şavvalanın altı günü var. Onu da tüskünən və bir il oruç tutanlarına sal edək insaqlar. Həmsinin bizə qıraatı öyrətdi, Quran kərimi oxumağı, həmsinin tezi namazlar qılmağı, sədəqə verməyi, bağışlamağı, günahları tərkiləməyi, Allah'ı zikir etməyi, Həmçinin ciddi olmağı öyrətti bir səlam. Şey. Və həmçinin müsəlman üçün Ramazan böyük günahların yığılmağı üçün böyük bir fürsət fürsət idi Allah səbələ tərəfindən. Zəbəxş olun. Və buna şüfr lazımdır etməyik. Ona görə kim istifadə etdi, etdi. kim eləmədi, o doğrudan da həm bu dünyada və həmə ahirətdə xəsara çəkənlərdəndir. Ona görə hər bir müsəlman, Ən birinci öz nəfsindən başlamalıdır. Çünki oruc, oruc, bir növ, sən öz nəfsindən cihad edirsən, yəni yeməkdən, içməkdən, şəhvətlərdən və s. və s. günahlardan özü tərk edirsən və bu, ən böyük cihadlardan biri də hansı ki, nəfsindən mübarizə aparırsan, nəfsiri tərbiyələndirirsən, öz və tabir edirsən. Hərinçinin məhsələ müsəlmanlar, gəslətdən sənə o üçün doğruşdur xüsusən də orucundan ahiri, xüsusən də bu günlər. insan tövbə də çıxır zamazandan və baxır ki, hansı əməllər etməyir, hansı günahları edib tərk edəsin. Ona görə bax ki, öz nəfsi və. Bax, sən ibadətlə necəsən və həmçinin günahlarla necəsən. Ona görə çalış, ibrət halı gira vuruq ibadətdən. Ona görə öz nəfsi birinci başta və elində qohumlarla, qonşularla, ümumiyyətlə, insanlarla münasibətə fikir veriləm. Öz nəfsivi, həmçinin fitnədən uzaq ilə, öz cübəcə şəhvətlərdən və şübhələrdən və bilginən ki, bu həyat imtihandır, bəla və imtihanlardan ibarətdir. Möminlər də imtihana çəkilir və bəla da gələ bilir. Ona görə, ən çıxış yolu bəladan, ən çıxış yolu mömin üçün səbirli olmaq. Allah subhantara, hər kəsə in tamətə bir cür, Birini çatırçılığımla, benim pulumla, benim vəzifəmə, benim şan şöhrətimlə və sairə-və sairəsə. Əsas odur ki, səyin tamına yaşay çıxasan. Həmçinin xüsusən də müsəlman qadınlara, müsəlman müsəlman həmçinin bu i, bu ibadətdən sonra gərək həyayı çox istinlilərlə rəm nəzərlərmədilər. Həya həya təbənin xüsusən də qadının gözəlliyidir və həyə olmasa, artıq hər şey bitdi. Peygamlar sallallahu aleyhi və səlum buyurur, əgər utanmırsan, səni nə istən elə? Ona görə müsəlman qadınlar xüsusən, sarsımadlar ki, geyimlərini fikir verələr, əllərinə itaətdə fikir verələr, və övladlarına münasibətdə fikir verələr, bayrət çıxanda özlərini fikir verələr, danışıqlarına fikir verələr, həqiqətdə nə fikir verələr? Həmçin mühtələ müsəlmanlar və ən əzmətli və ən mühüm məsələlərdən də biri özü bir şihrdən və bir dəktərdən qoruq iləm elm və çalışdiyini düzgün başa düşk iləm və əmsinin bilginə ki, elmin kirlindən götürməyi lazımdır, qardan götürməyi lazımdır xüsusən də namaza ciddi yanaşk iləm sünnet namazlarını ciddi yanaş sünnət ibadətləri ciddi yanaş və əmsinin ki, Allah subhanı teala o vaxt neymətin artırır O Allah cisam şükür edirsən. Nəmlətin atmağı şükrə bağlıdır. Və dəvəti yadan çıxarma və bir-iki nəki təvəvə səbrə bağlıdır. Kim səbrləmən təvəvət eləsə, dəvət almayəcək. Kim səbirsiz dəvət eləyəcək, dəvətə alınmayəcək. Çünki Peyğəmbər Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf və tənəhəuna anil munkar və Allah Subhanahu deyir ki, siz ən xeyirli ümmət oldunuz. Nəyə görə? Çünki siz insanları yoxlular tələb edirsiniz, pislikdən çəkəndirsiniz və Allah sübhana iman gətirmisiniz. Vallahi məs. Nədir görəsən bu ayədə? Bizim xeyirli olmağımız Allah sübhana ve tayala yoluna dəvət eləməyimiz, eləməmizdir. Onu tərbətə cüzd ol, möhkəm ol. Və bir ki, dəvət bir deyil, həmçinin hərəkətdir de dəvətdir. Ona görə hər bir müsəlman əxlaqına fikir verməli. Amma qaldı ki, vətizlərini bağlanmağı və s. Allah Subhanahu taala onu cəza ala. Kimlər ki bunu edir, Allah Subhanahu olan cəzalarını verəcək. Allahın izni ilə. Hə, Allah Subhanahu taala onların cəzalarını verəcək. Onların Allah Subhanahu taala duayı inşallah Allah Subhanahu onları zəllət etsin. Onları evlən bağlasın yarab. Və həmsinin sadəcə səbirli olmaq lazımdır və təvəssü küçləndirmək. Ola bilər kim seçdiyik ki, təvəssü dəvət daha da qüvvətlənir və sadəcə biz gəlir dəvəti elə paraq ki, düzgün gətsin. Və bu mübarək gündür və çalış ilə bu gündə iblətdə vazilən, bu ən böyük ibadətdən iblətdən çıxıq faydalan və çalış və bilgilən ki, ibadət qutarmayıb Allah subhanətlə buyurur ki, və bu, Rabbə kəhətlə ətiyyətlə yəqin yəqinlik gələnəcən Allah subhanətlə ibadətlə Yəni ölüm gələnəsə və ibadəsi ölmənəsən davam edir. Həmçin namazlar, həmən gecə namazları, həmən Qur'an, həmən sədəqə, həmən ilim və həmən gecə namazları və s. Allah s.ə.və bizə işin faydalarını etsin, Allah s.ə.və xarqımıza idarə versin, Allah s.ə.və ölkəmizə həmsin, misalman uşaq xatadan, baradan qorusun, Allah s.ə.və bağlanan məsqidləri tezirə açsın, Allah Subhanahu taala Abbasi mescidine yar və şəm ilə təcilə açılsın. Ya Rabbi kim bizə pislik istəyirsə o pisliyi onun üzünə etsin. Allah taala sizə bərəkət versin. Ya Rabbi bizi fitnədən və hər şeydən qoru. Ekulu atawassafu və lakum və li min kull zaman estəğfiru innahu huval gəfurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. V salatu və salamun alə ali və ashabi əcməin. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وائتاء ذي القربى وينى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله اكبر والله يعلم وانت الله سبحانه وتعالى باراموسه مبارك الهسين والله سبحانه وتعالى يقبل اه...